kisikától csipás szemű kölykéből csak kibújik az irítség. Első és második nemzedékbeli bevándorlókkal foglalkozom, amilyen magam is vagyok, de középosztálybeli, sőt, felső középosztálybeli tanítványom is akad. Őket bizony lenézem. Nem akarom lenézni őket, de a régi beidegződésekről nehéz leszokni. Sértett neheztelés van bennem, még csak nem is harag. Mindössze neheztelés. Csóválom a fejem, mi minden miatt képesek ezek izgatni magukat. Csupa középosztálybeli dolog. Jaj, ez túl meleg, ez meg túl hideg. Jaj, nem, ezt a fokrémet nem szeretem használni. Én meg már három évtizede élek Amerikában, és még mindig örülök, hogy egyetlen kattintással be tudom kapcsolni a világítást, meg hogy karnyújtásnyira van a törölköző zuhanyozás után. Egy Krishna Murthy nevű szerzőt orvasok, és azt tetszik benne, hogy nem tekinti magát gurunak ellentében sok olyan egyénnel, akik seregestül érkeznek Indiából, és a bádok poharukkal tarhálják össze a millióikat. Krisznamurti visszautasítja, hogy gurú volna, vagy bármiféle bölcs. Azt állítja, illetve érzékelteti, hogy hosszú távon kisapám, éd is úgy is magadra vagy utalva. Ismerek egy hátborzongató Toro eszét. Séta a címe, amelyben az áll, hogy amikor kilépünk az ajtón, hogy sétáljunk egyet, olyan szabadon, annyira akadálytalanul indulhatunk neki, hogy nem is kell soha visszatérnünk a kiinduló ponthoz. Egyszerűen csak sétálunk, mert szabadok vagyunk. Elolvastattam a gyerekekkel az eszét, de azt mondták, ők soha sem lennének képesek ilyesmire. Csak úgy, neki a vakvilágnak. viccel a tanár úr. Ez eléggé furcsa volt. Ugyanis amikor arról meséltem nekik, hogyan indult vándorútra Keroák vagy Ginzberg, azt csodálatosnak találták. Marihuana, nők és mor 5000 kilométeren át. Amikor a tanítványaimhoz szólok, tulajdonképpen saját magammal beszélgetek. Ami közös bennünk, az a sürgető türelmetlenség. isten, középkorú férfi vagyok, és olyasmiket fedezek fel, amit az átlagos értelmi képességű amerikaiak már húsz évesen is tudnak. Az állatcomot általában nem viselem, és így levegőhöz jutok. A gyerekek megnyilnak előttem az írásaikban meg a tantermi beszélgetésekben, és írásbeli körutazást teszek az amerikai családok életében, keletmenhetten nagyvárosi házaitól a kínai negyed szűkös bérlakásaig. Díszemlé vonul el előttem a megállapodottak és a frissen betelepültek serege, és mindenütt sárkányok és démonok leselkednek rájuk. Phillis megírta, hogyan gyűlt össze a családja Neil Armstrong holdra szállásának éjjelén, és miként cikáztak a nappaliban elhelyezett televíziótól a hálószóba ablakig, ahol Phillis apja haldoklott. Oda-vissza. Aggódtak az apáért, de nem akarták elmulasztani a holdra lépést. Phillis épp az apja mellett volt, amikor az anyja hívta, hogy nézze meg, Armstrong most lép rá a holdra. Phyllis átszaladt a nappaliba, ahol mindenki éjenzett és összejövelkezett a többiekkel, minden nem Phyllis érezni kezdte azt a régi fajta sürgető türelmetlenséget. Visszaszaladt a hálószobába, de az apját már halva találta. Nem sikoltozott, nem sírt. Az volt a gondja, hogyan mondja a sok boldog embernek, hogy az édesapja elment. Az osztályban persze már sírt, szemben a többiekkel. Visszaülhetett volna a padjába az első sorban, sőt, reméltem is, hogy megint leül a helyére, mert fogalmam sem volt, mit kell ilyenkor csinálni. Oda mentem hozzá, átöleltem a bal karommal, de ez nem bizonyult elegendőnek. Magamhoz húztam, mindkét karommal átöleltem, és hagytam, hogy a vállamon zokogja ki magát. Könnyáztatta arcok az egész osztályba. Végül valaki megszólalt. Nyugodtan engedd el magad, Félisz! Néhányan tapsoltak, aztán az egész osztály tapsolt és éjjelzett, Filiz pedig megfordult és rájuk mosolygott a lucskos képével. Sőt, amikor a helyére kísértem, hozzám fordult és végig simított az arcomon. Én pedig azt gondoltam, ettől ugyan nem indul meg a föld, hogy megsimogatta az arcom, mégse fogom elfelejteni, amíg csak élek. Se Filizt, se a halott tapját, se Armstrongot a holdon. Figyelmet kérek! Figyeltek? Nem figyeltek. Azokhoz beszélek, akiket esetleg érdekel az írás. Az élet minden pillanatában írtok, még az álmaitokban is. Amikor végigmentek az iskola folyosóin és különböző emberekkel találkoztok össze, fejben olyankor is lázasan fogalmaztok. Ott jön az igazgató. Döntenetek kell a köszönésről. Bólintás? Mosoly? Esetleg jó reggelt, Mr. Boomer? Vagy eléged sima hello? Észrevesztek valakit, akit nem kedveltek. – Ismét lázasan írtok, legalábbis fejben. – kényszer. Forduljak el? – Bámuljak mereven, amikor elhalladok mellette? – csak neki? – Sziszegjek egy sziját. Vagy szembe jön valaki, akit szerettek? – Mondhattok egy olvatak helót, de mondhatjátok úgy is, hogy egy csapás hangját idézitek föl, vagy a búgó hegedűjét, vagy egy holdfényben csillogó szentpár. Ezer és egy módon lehet köszönni, sziszegve, trillázva, mordulva, énekelve, elbődülve, nevetve, köhécselve. Egy rövid folyosói séta is egész bekezdéseket kényszerít ki, fejben megfogalmazott mondatokat és rengeteg döntést. Most, mint férfi beszélek, mert a nő számomra továbbra is a nagy rejtély. Hosszan mesélhetné Figyeltek, mondjuk van egy lány az osztályodban, akibe beleestél. Véletlenül tudod, hogy nemrég szakított a fiújával, tehát szabad a pálya. Szeretnél járni vele. Szintes isteneg a sok írnivaló a fejedben. Lehet, hogy nagyon jó fej vagy, olyan, aki könnyedén oda szép helénához és megkérdítőle tőle. Rá ostroma után, mert véletlenül ismersz egy jó kis helyet a romok között, ahol első osztályú bárányt és úzott szolgálnak fel. A jó fej, a szívtipró, nincs rászorulva, hogy az egész forgatókönyvet előre leírja. Mi többiek inkább írunk. Fölhívott, hogy kiderüljön, hajlandó-e elmenni veled valahova szombat este. Idegesen várod a választ. Ha netább visszautasít, csak a magányos szírt vár rád, vagy a túlladagolás. Közlöd vele telefonon, hogy ugyanarra a fizika órára jártok. Ő némi kételjel a hangjában azt mondja, hogy hát persze. Megkérdezett, van-e programja szombat estére. Van. Már régebben megbeszélted. Arra gondolsz, most nem mond igazat. Egy lány úgyse vallhatja be, hogy szombat este Az nagyon nem amerikai viselkedés volna. Úgy kell tennie, mintha nem érne rá. Mert mit is szólna a világ? Fejben már írod is, hogy a jövő hét szombatját is megkérdezett tőle, és egyáltalán az összes hátra lévő szombatot a végtelenségig. Bármilyen megállapodásra hajlasz, te kis csacsi, minden megfelel, csak még nyugdíjazásod előtt találkozhass vele. A lány persze eljátsza kisded játékait, arra kérd, hívd fel a jövő héten, és akkor majd meglátja. No még szép, hogy meglátja. Otthon ül este a tévé előtt az anyukájával, meg edmanénivel, akinek be nem áll a szája. Te is otthon ül este a tévé előtt a szüleiddel, akik soha nem szólnak egy szót sem. Lefekszel és arról álmodsz, hogy a jövő héten magasságos atya, úristen, a jövő héten talán igent mond, és ha tényleg, akkor a terv már készen áll, ott az a jópofa is olasz étterem a Kolumbusz evnyúl, piros fehér kockás a zabrosz, és csijántisz üvegekbe dugva ég a sok csöpögő fehér gyertya. Álmok, vágyak, tervek, ez is mind-mind fogalmazás. Az a különbség köztetek meg az utca emberek közt, hogy ti, barátocskáim, odafigyeltek, rendezitek a fejetekben a tapasztalatokat, a jelentégtelemben is észreveszitek a jelentőség teljest, és papírra vetitek. Lehet, hogy fülig szerelmesek vagytok, vagy bánat emész benneteket. A megfigyeléseitek akkor is kíméletlenül pontosak. Saját magatok nyersanyaga vagytok. Írók vagytok, és annyi bizonyos, hogy bármi is szombat este, vagy bármelyik este, ti már nem fogtok unatkozni többé. Soha többé. Semmi sem idegen tőletek, ami emberi. Kérem, hogy ezúttal mellőzzük a tapsot, és lesztek szívesek beadni a házi feladatotokat. már Markkortnak persze könnyű, nyomorúságos gyerekkora volt, úgyhogy van miről írnia, de miről írhatnánk mi? Velünk nem történik semmi, megszülettünk, iskolába járunk, elmegyünk nyaralni, azután egyetem, valami szerelemféle, diploma, munka, házasság. Lesz két-három tized gyermekünk, ahogy a tanár úr szokta mondani. Elvállunk, ahogy a társadalom 50 százaléka szokta. Meghízunk, megkapjuk az első szívrohamot. Nyugdíj, halál. Jonathan, az amerikai élet ilyen szomorú forgatókönyvét még sohasem hallottam egy gimnazistától. És az amerikai nagyregény összes alkotó elemét elmondtad. Összetömörítette Theodore dreiser Sinclair lewis és F. Scott Fitzgerald regényeit. Ne tessék már hülyéskedni, tanár úr! Most már ismeritek a mekkort életút fő motívumait. A ti életetek is különféle motívumokból áll össze. Ezeket fogjátok felhasználni, amikor saját magatokról kell írnatok. Tessék összegyűjteni egy listát ezekről a motívumokról a füzetben. És becsüljétek meg őket. Tessék, ez itt valami sürgős dolog. Ez meg zsidó téma. Vagy középosztálybeli. New York Times. Klasszikus zene szól a rádióból. A láthatáron a Harvard Egyetem. Kínai, Koreai, olasz, spanyol. Idegen nyelvű újság a konyhaasztalon. Valamilyen népzenét játszik a rádió. A szülők arról álmodoznak, hogy felkeresik az óhazát. A nagymama szótlanul kuporog a nappali sarkában, és a Quincy temetőben szerzett benyomásait idézi fel. Sok kezel sírkő meg fejfa. Könyörög. Jaj, engem ne ide, jó? Jó? Vidjetek majd vissza Kínába. Szépen kérem. Úgyhogy tessék, mielőbb leülni a nagymamával, hadd mesélj el az életét. Mindegyik tele van történetekkel, és bünt követtek el, ha nem jegyzitek le, mielőtt meghalnának. Büntetésből nem látogathatjátok az iskolai menzát. Értjük. <gül> a szülők és a nagyszülők is gyanakodnak. Mi ez a hirtelen támadt lázas kutakodás a múltjukban? Mit kérdezősködsz folyton? Az én életem, tehát nem tartozik senkire. Amit tettem, megtettem, és passz! De mégis mit tettél meg? Mi között hozzá? Vagy már megint az a tanár bújtogat? Muszáj mindenbe beleütni az orrát? Dehogy is nagymami, csak eszembe jutott, hát ha el akarod mesélni nekem, milyen volt az életed régen, hogy azután majd én is elmesélhessem az én gyerekeimnek, ők meg az ő gyerekeiknek, és így nem fognak elfelejteni téged soha. Mondd meg szépen annak a tanárnak, nem árthat ha tudja, hol a határ. Jaj, ez a sok amerikai mindegyforma, mindig csak kérdeznek, kérdeznek. A mi családunkban mindenkinek megvolt a joga a magánéletéhez. De nagyikám, ez a tanár írszármazású, Tényleg? Na hát, azok a legrosszabb fajta, csak zöld dolgokról jár a szájuk, mindenféle zöldről tanulnak, A végén meg lelövik, vagy felkötik őket. Néhány gyerek azt meséli, hogy amikor a múltról kérdezik otthon az öregeket, nyomban átszakad a gát, és vége hossza nincs a sok történetnek. Egész az esti lefekvésig mesélik, sőt még azon is túl, napvilágra kerülnek a régi csalódások, kicsordul a könnyük, ínozza őket a homváj, közben persze hangsúlyozzák, hogy nagyon szeretik Amerikát. Átrendeződnek a családon belüli viszonyok. A 16 éves Milton ezek után már más szemmel néz a nagyapjára. Hogy micsoda kalandjai voltak a nagyapának a második világháborúban? El se tudjátok képzelni? Hát itt van például az, amikor beleszeretett egy eszesztiszt lányba, és majdnem az életével fizetett érte. A nagyapának menekülnie kellett, és egy ilyen marha, hogy is hívjákban kellett elrejtőznie a szeméttelepen. Az írhájában? Ja, ja! És csak azért volt ott az az írha, mert félig már megették a patkányok, és a nagyapának állandóan meg kellett vinnie a sok patkányjal. Aztán meglátta őt egy katolikus pap, és elbújtatta a templom a pincéjében, egészen addig, míg egy évvel később be nem jöttek az amerikai csapatok. A nagyapán pedig az elmúlt években csak üldögélt a szoba sarkában, és egy kukkot sem szóltunk egymáshoz. Még mindig nem tökéletes a hangoltudása, de ez már nem lehet kifogás. Most végre felvettem az egészet magnóra, a szüleim pedig azt kérdik, mit törődsz vele? Hát normális a kezek? Clarence nagy eszű félénk, fekete fiú volt. A terem végében ült három másik színes bőrös ráccal, és soha nem vett részt a vitákban. A barátaival titokban röhögcséltek, engem megzavartak kis fekete klit. Ugyanakkor azt is végig gondoltam, hogy ha fekete lennék, bizony én is csak ott ülnék a tanterem végében a saját, különbejáratú gettomba és a szája mellétet kézzel gúnyolódnék a fehérbőrű tanárom. David nagy eszű, fekete fiú volt, de egy csöppet sem volt félét. A terem másik végében ült a nagy ablak mellett fehérbőrű haverjai társaságában, akik az osztályban és azon kívül se tágítottak mellőle. Amikor kérdeztem valamit az osztálytól, az ő keze is magasba lendült, és ha rosszul válaszol, mérgelődve csóválta a fejét, és azt mondta, az Isten fáját. Sokan próbálták megutánozni, de senki se tudta olyan dévidesen mondani, hogy az Isten fáját. És senki sem volt képes úgy felvidítani az osztálytársait, mint David. Több diák is megváltoztatta az rendjét, csak hogy egy osztályban ülhessen Daviddel. Amikor pénteken felolvasta a történeteit, vagy az eszéjét, kurultak a röhögéstől. A múlt hétfő reggel felkeltem, illetve nem is keltem fel, csak azt álmodtam, hogy felkelek. És most nem merném letenni a nagy esküt, hogy tényleg az ágyban feküdtem, vagy sem, és csak álmodtam azt, hogy már felkeltem, vagy éppenséggel arról álmodtam, hogy álmodom. Persze, Mr. Lipper tehet az egészről, mert a filozófia órán önyomta azt a kínai témát, ahol egy pasas azt álmodja, hogy ő tulajdonképpen pillangó, vagy a pillangó álmodta, hogy ő tulajdonképpen ember, vagy a pillangó álmodott arról, hogy ő pillangó, az Isten fáját. Mindenki nevetett, kivéve Klerenszert. A három barátja is együtt nevetett a többiekkel, bár kis és Megkérdeztem Klerenszert, felolvasná-e a dolgozatát. A fejét rázta. Tudtára adtam, hogy ez itt egy kreatív írás óra, ahol mindenkinek részt kell vennie a munkába, és ha vonakodik felolvasni, amit írt, talán felolvassa helyette valaki más. Fölingerelt a közönye. Csupa elégedett és vidám tanítványt akartam az Isten fáját. Aznap én voltam a felügyelő tanára menzem. Clarence a fal mellett ült néhány fekete fiúval. Épp azon nevettek, ahogy Clarence hitler utánozta. Egy vírslit a felső ajka is az óra közé, bajuszként. A fején egy leveses tálka. Előre nyújtott kézzel tisztelegve mondott, Zik, helyt! A menzai Clarence nem volt azonos a tantermivel. David egy másik asztal mellől figyelte, csöndben, mosolytalan arccal. Ebéd után megkérdeztem Klerenset: egyszer majd felolvasja a leckéjét az órán. Nem, nincs ő neki semmi mondani valója. Semmi? Hát, olyat úgy se tudnék soha, mint David. Miért kéne neked olyannak lenni, amilyen David? Nem, nem is érdekelni a tanárurat. Én kizárólag utcai eseteket ismerek. Mifelénk az utcán történnek a dolgok? Hát akkor miért nem is az utcátokról? Nem lehet. Csúnyán beszélnek, meg ilyesmi. Idehallgas, mondj egyetlen olyan csúnya szót, amit ismersz, és szerinted én még nem hallottam. Egyetlen egyet, Clarence. De hiszen abba maradtunk, hogy helyes és szép angolsággal kell írnunk. Olyan angolsággal írsz, amilyen el akarsz, csak egyszer végre vest papírra. A következő péntekre elkészült. A többiek állva olvasták fel a munkájukat, ő inkább ülve maradt. Emlékeztetett rá, hogy az utca nyelvén írta, biztos, hogy nem lesz belőle baj? Semmi sem idegen tőlem, ami emberi, feleltem, majd hozzátettem. Hogy nem jut hirtelen eszembe, melyik orosz írónál olvastam ezt a mondást? Aha, mondta és belekezdett a történetbe arról, hogyan bántak el az utcájukban az anyák egy drogkereskedővel. Figyelmeztették, hogy tűnjön el abból az utcából, mire a kereskedő, hogy neki is élnie kell valamiből, úgyhogy menjenek a feléve. Aztán egy este Hatanya elkapta a fazont, és elvitték egy üres telekre. Hogy ott mi csináltak vele, azt Clarence nem tudta pontosan, már a plegykákat ismerte. Ezeket a pletykákat viszont annak ellenére sem írhatja le, hogy a tanár megengedte neki, mert ezek a kifejezések túlságosan sértenék a Sztyövesan diákjainak fülét. Mindössze annyit mondhat, hogy az egyik anya mentőt hívott, nehogy az űrge ott halljon meg az üres telken. Előkerültek persze a zsaruk is, de senki nem tudott semmiről, amit a zsaruk meg is értettek. Hát így zajlott az élet Clarenceék utcájában. Hallgatás majd ámuldozás, vad éjjjelzés, taps. Klerens hátra dőlt a padban, és Davidet kereste a tekintetével, aki mindenkinél lelkesebben ütötte össze a tenyerét. És nem mondta, hogy az Isten fáját, felfogta, hogy ezek most Klerens percei. Kíváncsiak voltak, ki volt az a különös jelenség a tanterem ajtajában. Préta fehér, ceruza, vékony, pasas, nyilvánvalóan belőve. Szólíthatott volna Franknek, de inkább a tanár úr iránti tiszteletét akarta kifejezni. A jó napot, Mr. McCartan! Kimentem vele a folyosóra, hogy lefolytassuk szokásos, rövidre szabott tárgyalásaink egyikét. Elmondta, hogy éppen ezen a környéken járt, amikor eszébe jutottam, és érdekelte, mi is lehet velem. Egyébként pedig sajnos igencsak megvan szorulva, és talán van nálam egy kevés nélkülözhető apró. Nagyon hálás azért, hogy a múltkor is kisegítettem, bár egyelőre esélyt lát arra, hogy vissza tudja fizetni, de mindig jó szívvel fog emlékezni rá. Igazán örül, hogy megtalálta a munkahelyemen, ahol szemügyre veheti Amerika ifjúságát ezt a sok szép gyereket, ráadásul micsoda bőkezű és avatott szakember gondjaira vannak bízva. Megköszönte a támogatást, és lehet, hogy nem sokára összefutunk Brooklynban, a Monteró bárban, pársarokra alakásától. A zsebébe csúsztatott 10 dollár pillanatokon belül Eschewa Sun Square drogkereskedőhöz vándorol. Ez volt Hanky, mondtam a gyerekeknek. Ha a kezetekbe akad bármilyen könyv, amely a közelmúlt amerikai irodalmát vagy a beat nemzedéket tárgyalja, a névmutatóban ott fog szerepelni Herbert Hanky neve is. Nem alkoholba utazik, de megengedi, hogy meghívják valamire a montéróba. Mélyen búgó gyöngéd muzsika a hangja. Soha sem feledi, mit követel meg a jó modor, és csak nagy ritkán látszik rajta, hogy ő a narkós ki. Tiszteli a törvényt, csak soha nem tartja be. Ült már zsebtólvajlásért, rablásért, kábítószer birtoklásáért, kábítószer terjesztéséért. Nagy tarhás, szélhámos, férfi prostituál, elbüvölő egyéniség és író. Benne tisztelik a bít nemzedék kifejezés megalkotóját. Addig használja ki egy ember türelmét és pénztárcáját, amíg az illetőnek elege nem lesz belőle. Ennyi volt Hanki. kifelé tűnés! Hanki megértő, és soha nem zsörtölődik. Mindegy neki. Tudom, hogy engem is csak kihasznál, de hát mégiscsak minden költött ismer, és szeretem hallgatni, amikor Bározról, Korzóról, Keróákról, ellen Ginsbergről mesél. Arlene Dalbergről tudom, hogy Ginzberg egyszer Assisi Szent Ferenchez hasonlította Hankit. Igaz, hogy bűnöző, igaz, hogy törvényen kívül, de mindig csak annyit lop, amennyi elég a betemő kábítószerre, és soha nincs nyeresége bűnös üzelmeiből. Továbbá odafigyel arra, mit viszel, hozzá nem nyúlna egy olyan darabhoz, amerről látszik, hogy a családi égszerű része. Tudja, ha az áldozat valamelyik becses tárgyát hátrahagyja, az jó indulatot fog gerjeszteni, és csillapítja az eltűnt dolgok miatt érzett fájdalmat. És ez hozza meg hanki szerencséjét is. Minden bűncselekményt beismer, az emberről és kivételével. Egyszer még öngyilkosságot is megkísérelt Arlinek lorkai házában. Amikor alkalmanként odaadom neki a tíz dollárt, azzal tulajdonképpen megkímélem magamattól, hogy betörjön hozzá. Igaz azt állítja, hogy ami a második emeleti munkákat illeti, már túljutott a csúcsom. És ha komoly szajréról hal, rendszerint szerint föl kell fogadnia valakit, aki segít. Jelentkezőkből nincs hiány keletmenhetten alsó fertáján. Herbert Hanki már nem mászik fel személyesen a tűzlétrán vagy az esőcsatornán. Más módokon is be lehet jutni a tehetősek erődítményeibe, állítja. Például el se tudod képzelni, mennyi a homokos portás és szerelő a Park avenue és az ötödik avenue -n. A Ha ügyesen kavarok és a megfelelő testet a megfelelő testtel hozom össze, engem is behívnak magukhoz. Sőt, ha kedvem szottyan rá, nyugodtan be is verhetem a szundit egyik-másik lakásban. Annak idején, amikor még fiatal voltam, saját magamat árultam, és lekapogom, hogy nagyon szépen meg is éltem belőle. Egyszer ugyan rajta kapott egy ilyen nagy darab biztosítási főnök, és már bele is törődtem, hogy egy évre bekasztliznak, de az meg utána kiabált a folyosón a feleségének, aki még Martinit is hozott, és végül édes hármasban kötöttünk ki az ágyba. Ó, a régi szép idők! Akkor még nem melegek voltunk, hanem homokosok. Másnap egy tiltakozó cédula fogad a tanári asztalom. Aláírója egy anya. Nem akarja megadni a nevét, nehogy a lányánáljak bosszút, aki hazaérve elmesélte a családnak. Miféle visszataszító alak bizonyos honki állított be az iskolába, és abból, amit a lánya elmondott, az anyuka arra következtetett, hogy az illető nem olyan ember, aki lelkesíteni az amerikai fiatalságot. Úgy látja, már mint az anyuka, hogy ez a személy az amerikai társadalom perifériáján vegetál, és hát nem lehetne érdemdúsabb, jó és igazi jellemeket példaképül állítani a gyerekek elé, mondjuk Eleanor Glint, vagy John P. Marquandot. Nem válaszolhatok a cédulára, még csak nem is említhetem meg az osztályban, nehogy kellemetlen helyzetbe hozzam az anyuka lányát. Megértem a nő aggodalmát, de mégiscsak kreatív írás a kurzusabb neve, ahol az irodalomra kacsingatunk, és akkor hol szabja meg a határt. Ha valamelyik gyerek a szexről ír, engedhetem-e, hogy felolvassa a többiek előtt? Éveket töltöttem el kamaszok ezreivel, meghallgattam őket, és elolvastam a munkájukat, és innen tudom, hogy szüleikben eltúzott kép él a gyerekeik ártatlanságáról. Ez a több ezer gyerek, ők voltak az én oktatóim. Hanki nevének említése nélkül kerülgettem a témát. Tessék, vegyük Marlowe, Ness, Swift, Vion, Baudler, vagy Rimbó életét, hogy a gyisztelen Bidont, vagy shelley ne is említsem. Aztán ott vannak Hemingway, Laza, Erkölcsei, a nőzés, meg az ivás, vagy Faulkner, aki halára ítta magát a Mississippi állambeli Oxfordban. Eszetekbe juthat Anne Sexton, aki megölte magát, vagy Sylvia Plath, aki szintén meg John Berryman, aki levetette magát egy hídról. Hát nem vagyok én a sötét dolgok, ínyence. Az ég elmére mekkor szállj már le a gyerekekről. Fogd be, hajd őket békén. Különben amikor hazamennek, nem fogják vígan csóválni a farkukat, és mindezt egy angoltanás zsibbasztó handabandázása miatt. A komolyabb diákok jelentkeznek, és megkérdezik, minek alapján fognak élet kapni a bizonyítványba. Elvégre nem irattam meg velük a szokásos dolgozatokat. Nem volt feleletválasztós teszt, nem kellett két hasába írt szavakat párosítani, nem kellett kitölteni egy szöveg üresen hagyott helyeit, nem kellett állításokról kijelenteni igazak vagy hamisak. Az aggódó szülők is kérdezősködnek. Azt mondom a komolyabb tanulóknak, értékeljétek saját magatokat. Tessék, hogyan értékelhetnénk saját magunkat? Hiszen folyamatosan ezt teszitek, Mindannyian ezt tesszük. Egy kis lelkiismeretvizsgálat, kedves fiúk és lányok. Megkérdezed magadtól, de őszintén válaszolj rá, hogy tanultam én valamit abból, hogy versként olvastuk ételrecepteket, hogy úgy tárgyaltuk meg kis kuksikát, mintha T.S. Eliot írta volna, hogy kiveséztük az apám valcerét, hogy bizalmas tudósítást hallgattunk meg James és Daniel vacsorájáról, hogy közösen lakmároztunk a Suvescent Square-en, hogy Mimi sheraton olvastunk, Amondó vagyok, hogy ha valaki semmit sem tanult az egészből, az azt jelenti, hogy az illető átaludta Michael gyönyörű hegedülését, és Pem Ódáját a Pekingi kacsához. No, persze, az is lehetséges, kedves barátaim, hogy vacak kis tanár vagyok. Zajos egyetértés. Úgy van, erről van szó. Vacak a tanár! És mindannyian nevetünk, mert részben igaz az állítás, és mert szabadon kimondhatják, és mert én nem sértődöm meg miatta. A komolyabb diákok mégsem nyugszanak meg. Azzal érvelnek, hogy más osztályokban a tanár megmondja, mi az, amit tudni kell. Leadja az anyagot, a gyerekeknek pedig meg kell tanulniuk. A végén pedig levizsgáztatja az osztályt, és mindenki megkapja a megérdemelt jegyét. A komolyabb diákok szerint megnyugtató, hogy az ember előre tudja, mit várnak el tőle, hogy azután fel is készülhessen rá. Azt mondják, ezen az órán soha nem tudjuk, mi az, amit tudnunk kellene, akkor meg hogyan készüljünk rá, és főleg hogyan értékelhetnénk saját magunkat. A kreatív írás órán soha nem tudhatjuk, milyen téma kerül elő egyik napról a másikra. A fél év végi nagy rejtvény pedig az, hogy hogyan fog ebből a tanár osztályozni. Na, elmesélem nektek, hogyan fogok osztályozni. Először is, mennyit hiányoztatok? Mert még aki csöndben meghúzta magát a hátsó padban, de elgondolkodott a vitákon és a felolvasásokon, az is tanulhatott valamit. Másodszor. Részvétel az órai munkába. Ki az, aki felolvasta munkáját pénteken? Mindegy, hogy mit. Lehetett az egy esemény leírása, vagy eszé, vers, szimpadi jelenet. Harmadszor. Hozzászóltál-e osztálytársad írásához? Negyedszer, és ez rajtatok múlik, hogyan reagáltok az egész kurzusra, és megkérdezitek-e magatoktól, mit is tanultatok? Ötödször Csak üldögéltetek álmodozva? Ha igen, dicsérjétek meg magatokat érte. Ezen a ponton a tanár komolyra fordítja a szót, és felteszi a nagy kérdést. Mire való az egész iskoláztatás? Mi végre jártok ide az iskolába? Lehet erre azt válaszolni, hogy le akartok érettségizni, hogy bejussatok az egyetemre, és elsajátítsatok egy hivatást. De itt többről van szó, kedves diáktársai. Meg kell kérdeznem magamtól, mi a fenét csinálok veletek az órán és házi használatra felállítottam egy egyenletet. A tábla bal oldalára felírtam egy nagy, nyomtatott F betűt, a jobb oldalra egy nagy, nyomtatott S-t. Nyilatrajzoltam a baltól a jobb oldali felé, a félelemből a szabadságig. Nem álltatom magam azzal, hogy valaki tökéletesen szabad lehet, de igyekszem a félelmeiteket beszorítani egy kis zúgba.